pite. Uh, hii ni kwamba uh, ulapo vyakula vya wanga mfano umekula labda ugali, umekula labda wali, umekula labda chapati uh, au umekunywa uh, sukari aina yoyote ile aida katika umeinwa kutoka kwenye complex sugar au katika hizo viwanga au umeipata katika simple sugar au katika njia rais kama juisi au matunda. E, utumiapo hivi vitu e, usababisha au husisimua mwili au kongosho e, kumwaga homoni ya insulin. Homoni ya insulin huwa inaenda kujenga tu. Ina maana inaenda kubadilisha ile sukari iliyopo katika damu inahifadhiwa kwa matumizi ya baadaye katika mfumo mikuu mwili. Kwanza na insulin huwa inahifadhi sukari iliyozidi katika mfumo wa wanga katika ini wanga hiyo inaitwa glycogen lakini kiwango cha grecogen ambacho kinahifadhiwa katika ini, e, kiwango cha sukari ambacho inahifadhiwa katika mfumo wa grecogen katika ini huwa ni limited. Maana yake huwa kuna kiwango maalum tu kita, kinachofikiwa e, ini linasema o oh, nimetosha kuhifadhi e, sukari iliyozidi katika mfumo wa grecogen Nyingine yote ipeleke katika mfumo wa mafuta. Kwa hiyo nyingine yote ile sukari iliyobaki huwa inasukumwa inahifadhiwa katika mafuta. Kwa well, lengo unapokula vyakula vya Lengo lake ni kwamba unapokula ile inaenda kutengeneza sukari ambayo tunaita ni glucose. Hii glucose inatakiwa itumike pale pale. Lakini tunapokula vyakula vya wanga vingi ile mwili hauwezi ukahendo au kasema niacheache kidogo hii sukari nitaibadilisha au itatumika baadaye ikiwa humu, humu kwenye damu. Hapana, mwili unatumia kile kinachohitaji, kile kinachobaki kinahifadhiwa katika mafuta. Je, ni mafuta gani ambayo haya yanahifadhiwa? sote tunaamini kwamba ni mafuta mabaya aina ya triglyceride au TGA Sasa kadiri kiwango cha TGA kinavyoongezeka, kinaongeza cholesterol mbaya katika mwili wako ambao tunaita low density lipoprotein na pia inaweza kukupelekea kwamba kuongeza cholesterol mbaya zaidi ambayo inaitwa very low dense lipoprotein. Na hii inasababisha unapunguza kiwango cha cholesterol nzuri ambayo inakulinda na magonjwa ya moyo au shinikizo la damu ambayo tunaita high density lipoprotein na kitendo hiki kwa ujumla e, kitendo ambacho unakuwa na mafuta mabaya ya tga kwa wingi unakuwa na, na kiwango cha cholesterol mbaya au low density lipoprotein kwa wingi unakuwa na kiwango kidogo cha cholesterol nzuri ambayo ni high density lipoprotein kwa pamoja tunaita dyslipidemia kwa vyakula ambavyo vinatusababishia kurundika mafuta kwenye ini ambayo inatusababishia kututengenezea cholesterol mbaya nyingi kupindukia ni vyakula vya wanga au ni vyakula vya sukari na sio vyakula vya mafuta. Kwa hiyo maana nilisema kwamba hakuna sehemu yoyote ambapo inasema kwamba vyakula vya mafuta dietary fats can be converted into fat na ikawa stored katika mfumo wa TGA. Hakuna hatusikomeli kwa sababu Eh, unapokula vyakula vya mafuta, vyakula vya mafuta huwa vinaweza kuchakatwa na mwili eh, katika mifumo eh, ifatayo Mwili unapokuwa umeishiwa wanga au umeusitishia wanga, mwili utatafuta njia nyingine ya kujipatia nishati. Darasa la pili darasa la tatu tulifundishwa kwamba vyakula ambao vinaupa mwili nguvu eh, hivi ni vyakula vya wanga na vyakula vya mafuta. Eh kwa hiyo mwili unapostishia the first metabolite ambayo ni vyakula vya wanga mwili utaanza kutumia vyakula vya mafuta na mwili utatumiaje vyakula vya mafuta mwili utachukua yale, yale mafuta uliyokula yanachakatwa katika mfumo wa chakula eh yanapochakatwa katika mfumo wa chakula tunapata fat acid Eh, fat acid inaingia sasa katika mwili, inaenda kuchakatwa zaidi ili kutupatia e, vitu ambao tunaviita ketone bodies. Ketone bodies hizi zinachakatwa kwenye ini, na baada hapo ketone bodies zinaweza zikabadilishwa kwenda kwenye acetyl-CoA na kuingia katika mchakato zaidi Krebs cycle na kuendelea kule ili kuweza kututengenezea nishati nyingi. Kwa hiyo ukiangalia kwamba Hakuna sehemu yoyote inayosema kwamba mafuta yanaweza kubadilishwa kwenda kwenye glucose alafu yahifadhiwe katika mfumo wa mafuta mabaya. Na na sote tunajua kwamba nikikwambia nitajia aina kuu mbili ya vyakula ambavyo vikingia mwilini vinabadilishwa kuwa mafuta mabaya na kuhifadhiwa mwilini ni vyakula vya wanga na vyakula vya protini. Kwa nini? Kwa sababu mwili unapokuwa umezidiwa na kiwango cha protini, huwa unaweza kubadili e, ile protini inakuwa glucose, alafu ile glucose inahifadhiwa katika mfumo wa mafuta ambao tunaita try Kwa hiyo mimi tu binafsi ni nasema kwamba vyakula vya wanga ni sababu cha kwanza cha kurundika mafuta mabaya kwenye ini na katika mishipa ya dam uh, Kingine uh, vyakula vya wanga pia kwa nini nasema vinaweza kusababisha pia kuleta shinikizo la damu. Si watu wote wenye pressure au wenye shinikizo la damu wanakuwa na mafuta mabaya au wanakuwa na eh, mrundikano wa mafuta katika mishipa ya damu. Hapana. Kuna wengine tu wa kwamba E, ulaji wa vyakula vya sukari au vya wanga kupindukia inasababisha kuwepo na kiwango kikubwa yani chroni, chronic hyperinsulinemia e, kiwango cha insulini kinakuwa muda wote kiko juu na hii ni inaenda kuathiri mi, e, kuta za mishipa ya damu kwa ndani Inapoathiri inasababisha kitu naita endothelial inflammation hii hata kama mgonjwa umpe dawa kwa kiwango gani haweza karespond na utamtambuaje mtu anakuwa na pressure ya namna hii? E, Utamtambua kwa sababu mara nyingi hawa huwa hawaitiki, yani pressure yao huwa ishuki hata kama akipigwa dawa ya kwanza, akapigwa dawa ya pili unakuta pressure yao ishuki Kwa hiyo unajikuta hawa wako katika dawa tatu mpaka nne, wengine mpaka tano ili pressure yao iweze kushuka. Kwa hiyo hawa virais kabisa ili uweze kuatibu shusha tu kiwango cha insulin kwa kupunguza ulaji au kwa kupunguza e, uh, uhujumu wa vyakula vya wanga na sukari kupindukia itahakisha kwamba insulin hormone imeshuka pia hormone ya insulin kuwepo katika kiwango cha juu muda wote kwa sababu sisi tunatumehujumu vyakula hivi unapoamka kuanzia subuhunaanza chai, michapati, sangapi tena utatumia e, bite kama vile keki, nini ikifika saa sita tena utakula ugali na wali paka ile jioni wewe unakuta umehujumu vyakula tu vya wanga lakini sio tu kwamba una vyakula vya vya wanga pia una hujumu vyakula kula ambavyo vimechakatwa kupindukia viwandani kwa hiyo ni vyakula ambavyo vina eh, sisimua mwili kutengeneza homoni ya insulini kwa wingi sana kwa hiyo vyakula hivi insulini pia huwa inaenda kutoa taarifa eh, kwenye figo oh figo unatakiwa urudishe madini ya ya chumvi inarudisha madini ya chumvi madini ya sodium kwa madini ya sodium yanaporudi katika mwili wa binadamu e, huwa yanaendana na kurudishwa kwa maji kwa unakuta mwingine anashinikizo la damu alafu pia miguu inavimba au mwili unavimba Hema nyingi huwa tunawapa uh, huwa wanapewa dawa za kukojolesha na hapa na pale lakini tatizo linakuwa linajirudia lakini huyu mtu ukimpunguzia tu vyakula vya wanga na sukari oh uy use hiyo mambo ya kuvimba miguu mambo ya kunini unaona kila kitu kimeenda plesha imeshuka everything. Kwa hiyo hakuna maajabu yoyote ambayo tunayafanya tofauti tu na kupunguza vyakula vya wanga. Nadhani dr Mapesa umenielewa ngaje nimetumia muda mrefu kidogo kulieleza hili kwa upana. Ah, asante dr Boaz mkumbo nafikiri watazamaji watakuwa wameweza ku Ndiyo kupata uhusiano kati ya wanga na shinikizo la damu. ningependa tumalizie magonjwa mawili, mm. tumalizie ugonjwa wa, wa kisukari. Ndio. Na na ugumba kwa sababu pia nalapenda kuwahi ofisini kwangu eh. vitabu vya dini vinasema siyafanye kazi na asile Ndio. Kwa hiyo tumalizie ama magonjwa mawili ili na niweze kwenda kufanya kazi. Ah unazungumziaje sasa vyakula vya wanga na ugonjwa uh, wa kisukari? Okay watu wengi pia wamekuwa wakiniuliza maswali mengi kuhusu ugonjwa wa kisukari na matumizi ya vyakula vya wanga. Uh, kiujumla tu ni kwamba uh, ugonjwa wa kisukari uh, hasa ugonjwa wa kisukari aina uh, ya pili inasababishwa eh, na hujumu wa vyakula vya wanga lakini kwa tafsiri rahisi kabisa eh, kwa kwamba kuna aina kuu mbili za ugonjwa wa kisukari kuna ugonjwa wa kisukari eh, ambao unasababishwa na ukosefu wa homoni ya insulin huu ugonjwa kuwatokea watoto wadogo kwa sababu seri zinazotengeneza homoni ya insulin yani katika katika kongosho ambao zinaitwa beta series zinakuwa zimeshambuliwa aidha na magonjwa ambayo tunaita autoimmune disioda magonjwa ambayo yanavamia seli zenyewe za mwili yani magonjwa ya mwili ambayo yanaanza kushambulia seli zenyewe za mwili kwani ni magonjwa hatari kabisa siku moja tutajadili magonjwa hayo lakini pia kuna kisukari aina ya pili kisukari aina ya pili au kisukari wengine wanaita cha ukubwani lakini tafiti hadi sasa hivi zinaonyesha kwamba watoto wadogo pia wanapata kisukari aina ya pili kwa sababu ya eh, mkanganyiko au uhujumu wa vyakula hivi vya wanga kwa hivyo sasa hivi kuna type 2 diabetes kwa watoto kwa hiyo hii ni tafiti ambazo zimekuwa reported uh, kingine hii inasababishwa na nini hii inasababishwa na kwamba eh, hormone ya insulin inatengenezwa vizuri tu lakini Homoni hiyo haiwezi kufanya kazi kwa sababu gani? Haiwezi kufanya kazi. Hilo ni swali ambalo sote tumekuwa tukijiuliza na limekuwa likileta changamoto kubwa kabisa katika kutoa e, maelezo yenye kinifu kwa wataalamu mbalimbali wa afya. Lakini tu ningependa niseme e, machache kuhusu kisukari aina ya pili. Mimi sitapenda kuchimbua kwa sana ili kila mtu anielewe. Mtu tunaposema ana kiskali aina ya kwan, ya pili maana yake e, tuache kwanza na kisukari aina ya kwanza tuyache Tuzungumze kiskali aina ya pili. Hii maana yake ni kwamba mwili wako umeshindwa kuchakata vyakula vya wanga. Yaani wewe umeshindwa kuchakata vyakula vya wanga. Wengine huwa napenda kusema hivi it is the carbohydrate intolerance. You cannot tolerate any increase of carbohydrates. Na kwa tafsiri nyingine Eh tunaposema huyu mtu anakisukari kisukari yake ana toxicity maana mwili wake umelemewa na sukari kwa hiyo huyu mtu kwanza hawezi kuhimili kuchakata vyakula vya wanga maana hawezi kuhimili kuendelea kutumia vyakula vya wanga kama chanzo cha nishati ya mwili kwa sababu tayari mwili umelemewa na sukari kwa sababu vyakula vya wanga vinapochakatwa huwa vinazalisha sukari aina ya glucose mwishoni lakini vya huyu pia amelemewa na kingine tunampimaje mtu mwenye ugonjwa wa kisukari tunampima kwa kuangalia kiwango cha sukari kwa hiyo wewe utakuwa ni mpumbavu sijui uliyeje kwamba una, unaendelea kumwambia mtu tumia dona tumia sweet nini tumia ki e, tumia brown rice hivi vyakula vyote vinaenda kuongeza kiwango cha sukari katika damu kwa ya usishangae ushangae ukimwambia tumia hiki ukakuta sukari iko tatu, unashangaa nini kwa sababu hicho ulitomwambia kula kinaenda kuongeza tatizo. Kwa hiyo e, kwa hiyo watu wengi pia huwa tunafanya kwamba e, kwamba vya kula vya wanga vinaendana na dozi yako. Kwa hiyo kama wewe sukari yako inazidi kuwa juu eh tutakushushia na, na na, na, na, na dawa za kushusha sukari. Hiyo ndo iliopo. Lakini mimi nachopenda ni kwamba The more unavoshusha sukari yako ndivyo unavopunguza matumizi yasiyokuwa na msingi ya dawa zako. Kwa hiyo e, vyakula vya wanga vinaendelea kuhusumisha mwili. Yaani unapozidi kula vyakula vya wanga wakati wewe huwezi kuvichakata utakuwa ni mtu ajabu. Yaani sana mtu ana, ana lactose intolerance e, hawezi kuchakata maziwa kwa sababu ya upungufu labda wa vimeng'enya chakula ambavyo vinapatikana katika maziwa. Huyu mtu tena unaendelea kumpa maziwa. Actually utakuwa humtendei haki. Kwa huyu mtu pia mwenye kisukali maanake ni kwamba ana carbohydrate intolerance, ana sugar toxicity. Kwa any increase of sugar you are making more harm to this patient. Kwa recommending carbohydrate in any amount kwa mgoni mwenye kisukari you are making harm than eh, unavofikiria kingine inachopenda tu kukisema ni kwamba eh, Kwayo kwa hiyo mgonjwa mwenye kisukari eh, kwa tafsiri tu nyepesi sitapenda kuingia ndani ni kwa sababu kwamba ameshindwa kuhimili uchakataji wa vyakula vya wanga kwa hiyo anahitaji msaada asaidiwe na maana nyingine kwamba amelemewa na sukari katika damu anahitaji kupunguziwa lakini sasa kwa nini tunaendelea kumshauri mtu atumie dona atumie brown bread atumie sijui nini kwa sababu tafiti zinaonyesha kwamba hakuna mafanikio yoyote mgonjwa wa kisukari atayapata endapo akiendelea kutumia vyakula vya kwa sababu vyote vinaenda kuchakatwa kumpa nini Sa, sisemi kwamba vyakula dona ni mbaya sisemi kwamba brown rice ni mbaya brown bread ni mbaya hapana hivyo vitu tunatakiwa vi recommended kwa mtu ambaye ni mzima hajaugua ugonjwa wa kisukari kwa mimi naye tu kwamba unapoona wewe una kisukari maana yake ni kwamba eh una vyanzo viwili vya mwili kuupa mwili chanzo cha kwanza ni nini chanzo cha kwanza ni mafuta na chanzo cha pi... chanzo cha kwanza ni wanga chanzo cha pili ni mafuta kwa hiyo tambua mafuta sahihi yapi ambayo yanatakiwa yatumike ili kuweza kuupa mwili nguvu sio kungangania tu kuendelea kuupa mwili sumu ni sawa na vile mlevi wa gongo unayeendelea kumpa gongo kwa matarajio yako kwamba atapata nafuu usitarajie hata siku moja uh, Asante kwa maelezo yako mazuri Aa, naona ujio wangu hapa ni ujio wenye tija maana nimeweza pia kupata dondoo mbalimbali ambayo nilikuwa sizijui. Naamini pia maelezo haya yatakuwa ni maelezo yenye tija pia kwa wasikilizaji wanaosikiliza maelezo haya. Aa, tasa sasa Dr. Boaz kwa haraka haraka ningependa tumalizie sasa uhusiano kati ya vyakula vya wanga na ugumba. Ah, uh, ujumla ni kwamba pia sitaenda ndani sana kuhusu vyakula vya wanga na ugumba, lakini uh, watu wengi sana wamekuwa wakiangaika kuhatarisha mili yao katika E, chunguzi kubwa za kisayansi kama kuzibuliwa milija na matatizo mengine mengi kumbe inaweza kuwa tu ni hormone imbalance. Nimekuwa nikipata shuhuda nyingi sana za watu mbalimbali wameweza kupata ujauzito kwa sababu tu tumewapunguzia kiwango cha wanga. Wengine wakuta haingii katika siku zake miezi kama miaka kama sita, wengine hukuta alikuwa na maumivu makali ya kushinda na choma sindano. Wengine hukuta ana hapati kabisa mtoto lakini ana kwayo kwa hiyo alikuwa Aisha aitwa Mgumba e, kwa hiyo mimi ninachoamini kwamba e, vyakula vya uwanga huwa vinaenda kusimua mwili e, kumwaga homoni ya kwa wingi katika damu na kibaya zaidi tumehujumu vyakula hivi ni kwamba 24 hours in 7 days a week tunakuwa tunabugia ma vyakula haya tu kuanzia asubuhi mpaka jioni kwa maana hiyo ni kwamba unajikuta kwamba homoni hii ipo kwa jumla wote nini kinachosababisha kwa